Bueno, ba, Telefonoaren besta aldean gorka daukagu Argentinatik. Eh, arratsaldean gorka. Eixo, arratxaldean. Eta bon, aspaldi gurekin eh, ezarela egon, baina gaurkoan bueltatzen zera, eta bi kontu ekartzen dizkigu zu. Alde batetik, eh, Malbina Irlen kontu horrekin eh, bueltaka, eta baita ere ba, nazioarteko emakumeen eguna, martxoak sortzia, zeren Argentinare bai, ospatzeko eta aldarrikatzeko eguna ez da. Ba, bai, e, marxoak zortzikoa e, bueno, munduko txoko askotan bezala ohiko denez, ba, manifestazio kantolatuko dira Amerikan ere bai. Bueno, se zortziaian arratsaldean bertan kontzentazio bat izango da herrialdeko e, paramentoren aurrean eta ba, horrez gain, ba bueno, itsaldea, kikaildi kulturalak eta eh alako mota hori horretako ba elkartxeak, eska. Eta bueno, ben, ma ba, emakumearen egunean eh hiru aldarikapen izango dira haien beste batzuk baino indargileago zendarik atuko Batetik emakumeen kontrako indarkeriaz mexeta, bueno, a, Estatu Espainiarean dara hutsaten eh zenbakiekin eh alderatzeri egiztagoen hemen Argentinako e, drama Baina, bueno, baina ere, hilakok e, eta bai da emakumen e, hartzen gizunen eskuetatik. Eta bestetik, ba, bueno, abortuaren legea. Eta, e, azken nire beteetan ez da bila piztu da hemen e, Argentinan, ez da zabalik dago, eta bueno, orda biltza, gizarteko gizarte movimendu desberdinak, ba, gaiaren inguruan iritziak zabaltzen. Eta presidenteak presidentek berea eman zuen, abortuaren aurka gertu da bera eta, bueno, ba, hortxerago ez da idar zabalik gizartean. Eta, gero, azkenik, iluaran larik apen bat bai, desagertuak diren emakumeen gatik, ba, hemen Argentinan, muzteakasu gehiago entzuten dira, batez ere, bueno, hauzo pobre eta eta desagertzen diren emakumei buruz, gero, ba, prostituziozaren esku geratzen direnak, han arrapatuta eta, ba, bueno, esplotazioaren manpezta.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 errialde batiko bakarrik eta askotan bueno ba egin dugun prozesu sare hauek ere bai ez dira errialde batera mugatzen naiz ikita eh diren emakume hauek errialde batetik nestera iraman e, dira Beraz bueno, bai, eh, sior, la ciudad tengo con toda la, Eta beste kontu bat ekartzen diguzu gorko korrespondantzia honetan, Malbinen kontua, irla Malbinen kontua eta ematen du, eh, da azken, eh, ba, voladan berriroren entzun dela, baina ematen du fiskat aspaldiko kontua dela, ez? Ba, bueno, asire eta baldinbagoaz emeretzi garen bandera joar dugu, ez da, e, Britainarrek mila sortzion eta hoi tamai duan hartu zutelako, hartu zituztelako maldurina hirlak, edo haiek e, Britainarrek esaten joten bezala Falkland e, hienla hoiek, ez da, mila sortzion da hoi tamai duan beraz ingarres hartu ziren eta, bueno, han zuden Argentinarrak tamporatu zituzten eta orduz geroztiek, ba, Argentinarren aldarrik apena da e, maldurina hirlena, haiek sentimendu nazionaleen parte dute hila e, hauen jabetza eta txikit txigitatik eskolan hala irakasten diete gainera ezta e, oso naari da kalean Ekalen izenak, etorri eskolaetako izenak, eh, Oroi garripio bat ipuzten dira Maljuna Irlei buruz eta baita ere han gertatu zen gerroa ba, horri buruz. Ezta, benira datorren ilabetean apirilan 30 urte beteko dira e, gerra Garpatik. Mm -hmm, eta esaten genuen, ba azken ilabeteetan berriz ere piztu dela e, horrelako gatazka diplomatiko bat, e, e, ze, ze interes daude Malbina Irlaoetan. Ba, bai, ya, e, indarrez berpiztu da berriz ere Argentina eta Erresumo Gaturen alteko batazka diplomatiko hori Argentinak eskatzen duena da, Britania handiarekin dekin negoziatziuak astea, irretako e, subira utzari buruz itzeliteko. Eta, bueno, horretarako dituen argumentuak, ba, e, nazi batuen Erresoluzio batzuk badira Brittainnia handiari negoziatzera esertzeko deitzen diotenak baina erasumo batuak ez horretarako aldarterik agertu eta ezkoa ematen du beti ezta gei da ba, bere aldeko argumentu hutzaat erabiltzen du ba, bueno, irletako biztan lehen naia britainnia izaten jarraitzearla eta hori errespetatu beharra dagoela. Eh, eztabaida da eta ez orbukatzen eta Argentinak erantzun egiten dio horri, e, esagaz ba, bon, nazio batuek eh, dutela eta eh, dutela Malvinetako irlen egoera, egoera koloniala dela eta beraz horri irtenbide diplomatikoa tenar martseiola eta hori xirela eh, irtenbiderako bide bakarra, negoziazio e, diplomatikoa. Hmm. E, gero kasuali daiz, e, irakurtzen ari naiz e, momentu hau Naomi Kleinen xokaren e, e, doktrina eta bertan e, ba, gerra honen inguruan, Malbinako gerraren inguruan egiten du eta aipatzen du, e, piskate, gerra horra erabilitzela bai e, Argentinako junta militarran aldetikan baita Thatcher e, garai horretan e, ba, resuma batuko lehen ministroa piskate, neurrit, neoliberalak imposatzeko alde bat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 eta hark esan du, bueno, e, elkarrezketa batean, nahire zizuelenengo, beri guztes maldinak argentinarak izai martzutela, eta haizu zen, gerra hori, margaraitu txerren e, aginte aldu zatzeko erabilizela, e, itzak egisa, bueno, ba, jendeak e, bera gabeztu zelako, zenean, eta argentinaren ere bai, bueno, ba, onartutako kontua da, diktadura militarra gainberantzi joala, Ja jende horlartzen ari zititza haiiondiktaugari eta e, gerran sartzea erabaki zuten, orduan genderen atxikimendua erabatekoa zela ikusi zuten eta horri bueno, ba, e, bi hortetik haiitu zuten aurrera beraz, ba, e, Gerra erabili zen e, bai aldeatetik eta bestetik ba, bueno, agintareak boterean e, ongo ziren epea pito bat gehiago luzattzeko. Bela pizkatik gusten dugu abertzaleatasunaren erabilera politiko bat kasu honetan e, ba orrelako esaten duzuena, ez? Azkenian boterean jarraitzeko eta neurri, neurri jakin batzuk e, bai ba, gainan jartzeko ere bai. Bai, bai, hori da eta gainera, bueno, Argentinaren kasuan E, hau oso puntu komplexua da gerraren irakurketa gaurtik nola egin ari ezta iratzen e, batzen beti historialari eta e, horren inguruan diote ba, gauza asko dagoelan asirik, e, zin baita gerra hori ulertu Argentinako estatu terrorista kontuan hartu gabe eta bueno, gerran bertan izan ziren e, soldatu askok e, gerran zirela torturak jasanzituzten haien e, agintarien gandik haien agintari militarengandik eta askok salatu izan dute gainera, bueno, ba, e, Argentinan errepresio lanetan haritu ziren torturatzaile asko eta e, zapaltza iasko, malbinetatik e, gerraeroik gisa e, bultatu zirela. Horuan e, desberdin tasun hori nola egin, doiz egin, nuni pini marra, estatut erroismoaren eta E, kinntza heroikoarren artean e, ez zabari da, da hori zabaltzeko beharra ikusten dute historialari asok ba malbinetako la gerrari buruzko irakurketa eguki bat egiteko hmm, ba ez tak egite gai honen ingurun zerru gehiago falta faltaz egun komentatzeko ba, bueno, ni lehen aipatiatu dituzzuzen interes dauden, malvina erla inguruan nire zuderanttzun puntu hori eta bueno ba e, esen nizuke batetik petrolio e, putzuak daudela inguruetan eta eta batzuk aurkitu dira eta gehiago egoteari espero dira beraz e, alde horretatik e, gune aberatsa oso eta ba oso erakargarria, kargarria bai Argentina bentseko eta baita erresumatuarentzako ere eta gero Irlen inguruko kostetan e, arrantza e, jarduera oso importante da baita ere eta bueno ba berri herbetako biztaldeak eh ohertan dute gain ekonomia arrantza lizentziak saltzen dizkiete herrialde desbernietako barkuei eta arrantza lizentzia hori esker ba ameriketako egoamerikako eh osea carrera eh, dituzte eh bizkale Orduan bueno hor ba, baude interesak egtainia handienen aldetik, bago interesak Argentinaen aldetik eta badago negozio bat ere bai hiletan e, bizi diren oientzako arrantza lizentziaak saluz. Beraz oso e, osa konplisua da eta bukatzeko es naiko dizuke e, bueno, Cristina Fernándezen gobernuaz bere ba, gain hartu dela kauza hau malvinaen kauza hau eta E, bueno, abertzaletasun aldarri bat e, egin duela eta jendearen atxekimendua jazuen duela gai, gai honekin, e, zelantzatik gabe. Baina, egun hauetan, e, eskutitz batean, erantzun dio Cristina Ferrandesi e, abozmo perez eskidel nobel saridun izan zenak, bakeren nobel saridun izan zenak. Esan bueno, ez, bueno, maldinak argentinarrak birela, horretan ez dagoela zalantzarik baina argentinari Argentinara dela eta orion eh, Maubi Neilentzkoa Antin Brilliesmoren alde egiten balina da Argentinan bertan ere kontinentan ere ba eh, bertako baliabideen naturalak xautzen dituzten eh, enpresa kanpoterrren aurka ere egin gara dagoela ba hitz hitz eh, politiak bai eh, amaitzeko aurko kronika mi miesgergorka eta Leicester arte berdin Sergio Josei eta horrengo arte